На плитку падали краплі води. Десь у близенькому тунелі від кахлів та каменю відлунювала попереджувальна сирена механічного гальванокаутера. Я схилилася на стіну та прикипіла поглядом до Джоні. «Міжзоряна війна, значить?» – запитала я. «В обох сценаріях обов'язково наявна міжзоряна війна». «Так, її минути не вдасться». «А можуть обидві фракції Технокорду помилятися?» «Ні. Події на Гіперіоні, звісно, відносно цього становлять проблему». Але руйнація мережі та її колись очевидна. Абсолюти використовують ці дані як основний аргумент при обговоренні наступного кроку еволюції Технокорду. А що викрадені дані БіБі -Бі говорять про нас, Джоні? Джоні всміхнувся, торкнувся моєї руки, але не взяв її у свою. Якщо їм вірити, то я в той чи інший спосіб складник невідомої величини гіперіона. Їхній акт створення кітца виявився таким собі котом у надзвичайно темному мішку. І тільки мій провал в ролі аналога Кіца дозволив консерваторам зберегти мені життя. Коли я вирішив летіти на Гіперіон, протестанти вбили мене з однозначним наміром покласти край існуванню мого штучного інтелекту. Якщо цей кібрид таке повторно собі постановить. Але ж ти його постановив, і що сталося потім? Вони зазнали невдачі. У своїй безмежній зверхності Технокорд не врахував два моменти. По-перше, що я згаджуся перенести всю свою свідомість у кібрида і таким чином змінити природу аналога кітса. По-друге, що я піду до тебе». «До мене?» «Так, Брон». Він узяв мене за руку. «Схоже, ти також складник невідомої величини гіперіона?» Я похитала головою. Зрозумівши, що в мене під лівим ухом та за ним терпна шкіра, я підняла руку, шукаючи, напевно, рани від бою в інфосфері. Замість ушкоджень пальці намацали пласти гнізда нейрушунта. Я вирвала іншу руку з долоні Джоні, і шокована витріщилася на нього. Поки я була непритомна, він мене відкібергував. Джонні підніс угору обидві руки долонями до мене. Я мусив, Брон. Це може зіграти вирішальну роль у нашому з тобою виживанні. «Гівноти, сучий син!» – трусила я кулаком. «Навіщо мені здався прямий інтерфейс брехлива мерзото?» «Це не для Корду», – тихо промовив Джоні. «Для мене». «Для тебе!» Моя рука і кулак аж тремтіли від передчуття, як я йому засіжу по його вирощеній у пробірці пиці. «Тебе!» – гарчала я. «Ти ж тепер людина, хіба забув?» «Так, але деякі функції кібріда зберігаються. Пам'ятаєш, кілька днів тому я взяв тебе за руку і переніс одразу в базову площину інфосфери. Я прошила його поглядом. Я туди більше ніколи не зайду. Звісно, і я також. Але в мене може виникнути потреба передати тобі великий обсяг інформації за дуже короткий проміжок часу». Тому вчора ввечері я прийшов із тобою до одного підпільного хірурга в утилі. Вона тобі імплантувала диск Шрена. Навіщо? Петлі Шрена були крихітними, не більше від нігтя на руці, і не чувано дорогими. Вони містили поле численних секторів CMD пам'яті, кожен із яких здатний був уміщати незліченні біти інформації. Біологічні носії не в змозі ними скористуватися, а тому їх використовували кур'єри. Одна людина таким чином у петлі Шрена здатна переносити цілі штучні інтелекти або планетарні інфосфери. Навіть собака міг це зробити. «Навіщо?» – ще раз повторила я, намагаючи зрозуміти, чи не стояло за Джоні ніяких сил, що хотіли би скористатися мною в ролі кур'єра. «Чому?» – він підсів ближче і взяв мій кулак у руку. «Довірся мені, Брун!» Не думаю, що я комусь довіряла з того часу, як 20 років тому батько розніс собі голову, а мати замкнулася в чистому егоїзмі власної схеми. В усьому всесвіті причин довіряти Джоні просто не могло існувати. Проте я повірила. Розслабила кулак і взяла його за руку. «Гаразд», – промовив Джоні, – «доїдай, і будемо думати, як урятувати собі життя. Зброя і наркота – два найдоступніші товари у вулику Утиль. Залишки вражаючого сто сумарок Джоні ми витратили на придбання першого. Станом на 22.00 ми обоє вбралися в панцирі зармованого політитану». Джонні обрав собі дзеркальну маску типового тітушки, а я армійську командирську маску з додатковими функціями. Масивні силові рукавиці яскраво червоного кольору в Джоні проти моїх осматичних мітенок і смертоносним круєм. Джоні озброївся контрабандним трофеєм із Брешії, пекельним батогом вигнанця, а запасок заткнув лазерний жезел. А я, крім батькового автоматичного пістолета, тепер ще могла похвалитися вогневою міні-установкою джина із демпферу-пурою на пояс. Вона повністю управлялася командами маски, тому обидві руки в мене були вільні для стрільби. Ми з Джоні поглядали один на одного і заходилися хіхікати. Але, насміявшись волю, надовго замовкли. Ти впевнений, що наш оптимальний вибір – це храм Ктеря на Лусі? втретє чи в четверте поцікавилася я. Телепортуватися ми не можемо. В реєстрі технокорд усе спише на технічні негаразди, і ми з тобою загинемо. Ми навіть ліфтом із нижніх поверхів не можемо скористатися. Доведеться шукати непідконтрольні сходи і підніматися ними всі 120 поверхів. Найкраще навпростець через трохцентр на Анфіладі. Так, але чи впустять нас до себе храмові? Джонні здвигнув плечима, якимось абсолютно кома у бойовому панцирі рухом. У касці тітушки його голос лунав із металевими нотками. Вони єдині, кого цікавить наше виживання, і єдині, хто має досить політичної волі аби відгородити нас від гегемонії, поки ми шукатимемо спосіб дістатися гіперіона. Я підняла інтерактивний щиток маски. Міна Глецтун мені заявила, що зорильотів із прачанами до гіперіона більше не буде. Зеркальний чорний купол каски розважливо кивнув. Міна Глецтун може йти нахрін. Таким от коментарем розжився мій коханець і поет. Я глибоко зітхнула і рушила до виходу з нашої ніші, нашої печери, нашого останнього сховку. Ззаду підійшов Джоні. Його броня торкнулася моєї броні. Готова, Брон. Я кивнула, розвернула вогневу установку навколо її вісі, і вже була зробила перший крок, коли Джонні спинив мене доторком. Я кохаю тебе, Брон. Я ще раз неоковирно кивнула, забувши, що щиток моєї маски досі піднято, і він міг бачити мої сльози. Вулик не спить усі 28 годин на добу, але вже давно встановилася традиція, що третя зміна найтихіша і найбезлюдніша. В нас би було більше шансів на пішохідних комунікаціях в годину пік першої зміни. Але якщо нас уже чекали тітушки з харцизами, то жертви серед цивільних були би страхітливими. Понад три години ми піднімалися до ТЦ на Анфіладі і не сходами, а нескінченною вервечкою механізованих коридорів, покинутих вертикалей, що стояли порожнем від часу лудицьких заворушень 80 років тому, і нарешті фінальним сходовим перегоном, який давно згнив на Іржу ми вийшли в кур'єрський коридор, що менш ніж за кілометр виводив до храму Ктиря. Аж не віриться, що все пройшло як помащене, прошепотіло я вінтерком. Можливо, вони збирають людей у космопорті та біля приватних телепорт-комплексів. Ми рушили найбільш прикритим ходом до Анфілади в 30 метрах під першим торговим рівнем та 400 нижче даху. Від храму Ктиря, розтязкованої вільної споруди, нас тепер відділяло менше пів кілометра. Кілька своєчасних покупців та бігунів під тюбцем тільки зиркнули на нас і одразу кинулися в ростіч. Навіть не сумніваюся, що правоохоронцям ТЦ вже все повідомили, але сумніваюся, що їх тут варто чекати найближчим часом. З ліфтової шахти, вилаючи та завиваючи, сипунула строката та юрба вуличних арцизів. Озброєні пульс ножами, ланцюгами та силовими рукавицями, вони заскочили Джонні Зненацька. Він крутнувся і шмагнув по них жмутом світлових прицілів пекельного батога. Міні-установка захурчала, виравшись з моїх рук та бігаючи від цілі до цілі разом із моїм поглядом. Банда сімох дітлахів із широко розплющеними очима різко пригальмувала, підняла руки і, не розвертаючись, позадкувала назад у шахту. Більше ми їх не бачили. Я глянула на Джоні. На мене подивилося чорне дзеркало. Сміятися ніхто не думав. Ми перебігли дорогу в напрямку північного торгового ряду. Кілька пішоходів прожогом Заскочило у відкритій крамниці. Лишалося менше сотні метрів до сходів, що вели у храм. В армійських навушниках я майже чула власне серце биття. П'ятдесят метрів. Ніби на заклик спостерігати за нашим наближенням із десятиметрових дверей вийшов якийсь там тешній причетник або священник. Тридцять метрів. Якщо нас хтось збирався переймати, то вони вже мали б це зробити. Я розвернулася до Джуні і цієї ж миті, що найменше двадцять променів і вдвічі менше пострілів. Полетіло пролунало в наш бік. Спрацював зовнішній шар динамічного захисту політитанової броні і вибухнув назустріч вражаючим елементом, поглинувши та відбивши їхню енергію. Наступний зеркальний шар відбив променеву зброю. У більшості випадків. Сила удару збила Джоні з ніг. Я припала на одне коліно і дозволила вогневій міні-установці потренуватися на джерелі лазерів. Десятий поверх житлової стіни вулика. Захисний щиток маски петьм'янішив. Панцер вигорав паровим рефлектором. Міні-установка працювала зі звуком бензопили, які можна почути в історичних голодраматичних картинах. На десятому поверсі разом із п'ятиметровою секцією балкона обвалилася вся стіна у хмарі вибухових стріл флешет та бронебійних набоїв. Ззаду в мене влучили три важкі кулі. Падаюча я підставила долоні, зупинила установку і розвернулася. Щонайменше по десятку сиділо на кожному рівні. Всі нападники рухалися в точній бойовій хореографії. Джонніс промігся підвестися на коліна і тепер шмагав пекельним батугом, здіймаючи веселки його синхронними світоспалахами та пробиваючись крізь пружні поля захисту. Один із атакувальників спалахнув на бігу, коли магазинна вітрина за ним розплавилася на рідке скло та заляпала анфіладу в радіусі 15 метрів. Іще двоє намагалася перескочити перила свого поверху, але чергою змінивши установки я їх відігнала назад. Звідкись із під Швелерів опустився відкритий екраноліт, чиї ротори натужно працювали, поки він закладав віраж навколо пілонів. Навколо нас і джоні бетонне покриття тріснуло від залпів ракет. Вітрини вивернули мільярди скалок, якими нас накрило з головою. Я зиркнула, двічі кліпнула, прицілилася і натисла віртуальну гашетку. Екраноліт заточився кудись у бік, врізався в ескалатор, на якому зіщулилася дюжина цивільних, і рухнув громадян покорченого металу із боєкомплектом, який вже почав рватися. Я бачив, як один із покупців вистрибнув на дно вулика, що знаходилося у 80 метрах нижче. Ліворуч, на когерентній хвилі інтеркому, пролунав викрик Джоні. Четверо у бойових обладунках злетіли із верхнього рівня на реактивних ранцях, полімеризована броня Камелон. Чимдуш намагалася підлаштуватися під мінливий фон, але змогла тільки перетворити кожну з постатей на мерехкливий калейдоскоп відображень. Одна з них таки пробралася ближче радіуса враження міні-установки, щоби покінчити зі мною, а три інші напосіли на Джоні. Він нападав із пульс ножем у стилі кучельєру із гетто. Я йому дозволила вдарити себе в бронь руки, знаючи, що лезо дістане до тіла, але мені була необхідна зайва секунда, і я її отримала. Чоловіка я порішила гострим краєм мітенки, а вогнем зміні установки присадила трьох бандитів, котрі обложили Джоні. Їхні панцирі зашкарубли, а тому чергу із джина я їх просто змила, немов двірник змиває сміття на тротуарі струменем води зі шланга. І тільки один із них спромігся звестися на ноги, перш ніж я їх усіх позбивала геть із карнизу цього рівня. Джоні знову лежав на землі. Від його нагрудника лишилися тільки поплавлені фрагменти. Я відчувала запах горілої плоті, але смертельних ран ніде не було видно. Припадаючи до плит тротуару, я підняла його. «Покинь мене, Брон! Сходи!» Зв'язок по інтеркому переривався. Відчепись нафіг!» – відповіла я, намагаючись обхопити його лівою рукою так, щоб потім не впустити і водночас звільнити простір для вільного обертання міні-установки. «Поки що я на зарплаті твого охоронця. У нас цілили снайпери з обох стін вулика, зі швелерів, під його дахом і торгових поверхів трохи вище нас. На хідниках я нарахувала щонайменше 20 тіл, половина трупів належала яскраво вдягнутим цивільним. Електропідсилювач на лівій споножів заїдав. Тому на прямих ногах я незграбно прочовгала ще метрів 10 у напрямку храмових сходів. Нагорі вже стояло кілька священослужителів культу Ктиря, абсолютно незважаючи на перестрілку з усіх сторон. Згори! Крутнулася, прицілилася та вистрілила я одночасно, при цьому почула, як спорожнів магазин установки, і розгляділа, як другий екраноліт випускає свої ракети. А вже наступної миті світ розбився на тисячу шматочків болю, випадкових металевих уламків та рваних ран. Джоні важко упав долі, і я повалилася згори на нього, намагаючись прикрити його незахищене тіло своєю бронею. Ракети здетонували одночасно, кілька в повітрі і мінімум дві на землі. Насич Джоні підкинуло вгору вибуховою хвилею, і віднесло метрів на 15-20 роздовбаним тротуаром. Добре. Метал вулиці і її залізобетонна пішохідна частина, де ми щойно знаходилися, горіла, вкрившись бульбашками, провисла та загуркотіла в провалля на охоплений вогнем тротуар під нею. Таким чином утворився природний рів, що відділяв нас від більшості сухопутних нападників. Я підвелася, скинула непотрібну тепер установку та непотрібну тепер розвантажку, Марні рештки свого обладунку і підняла Джоні обома руками. Його каску зірвало, і обличчя виглядало надзвичайно червоним. Кров точилася з двох десятків пробоїн у панцирі. Праву руку і ліву ступню йому відірвало. Я розвернулася і потягла його сходами вгору до храму Ктиря. Над анфіладою завивали сирени та носилися екранольоти Служби безпеки. Тітушки з верхніх поверхів та дальньої сторони тротуару розбіглися по укриттях. Двоє спецпризначенців, які прилетіли на реактивних ранцях, побігли за мною. Я не озиралася. Кожного разу мені доводилося витягати на наступну сходинку неробочу ногу, яка ще й не гнулася. Я знала, що в мене серйозні опіки на спині та боку, і по всьому тілу розкидані осколки шрапнелі. Над сходами ухали і кружали кранульоти, але сісти на них не наважувалися. По всьому торгцентру і над ним чулися постріли а ззаду швидко гупали під куті металом черевики моїх переслідувачів. Я подолала ще три сходинки. Лишалося ще двадцять. Неймовірно велика відстань. І за всім цим згори вже спостерігав єпископ в оточенні сотні священиків із храму. Я подужила ще один крок і глянула на Джоні. Одне око було розплющене і уважно дивилося на мене. Інше, набрякло, його заліпила кров. Усе гаразд. Прошепотіла я, вперше зрозумівши, що вже й сама, без шолома і маски. Усе гаразд, ми майже добралися. І зробила ще один крок. Шлях мені перегородили двоє чоловіків у лискучих чорних бойових панцирах. Захисні щитки зі шрамами кутомірів були підняті, а за ними віднілися обличчя з дуже суворим виразом. «Поклади його на землю, курво, і, можливо, ми тебе залишимо в живих». Я втомлено кивнула, надто втомлено для наступного кроку, або... Будь чого іншого, крім того, щоби стояти на місці і тримати його в обох руках. Кров Джоні крапила на білий камінь. «Повторю, поклади того сучого сина на землю!» Я застрелила обох, одного в ліве око, іншого вправе, навіть не піднявши пістолет, який тримала під тілом Джонні. Ті двоє попадали. Я спромоглася на ще один крок, а потім на ще один. Трохи перепочила і піднесла ногу для наступного. На сходах у горі товариство в чорних і червоних мантях розступилося. Двері були дуже високими і дуже темними. Я не озиралася, але чула шум великого натовпу позаду на анфіладі. Коли я переступила поріг, занурюючись у сутінь, поруч зі мною ішов єпископ. Я поклала Джоні на прохолодну підлогу, навколо шелестіли мантії. Де змогла я, вивільнилася від решток обладунку і взялася за панцир Джоні. В кількох місцях він спікся із тілом. Я торкнулася його обгорілої щоки своєю цілою рукою. «Пробач». Його голова ледве поворухнулася, і він розплющив одне око. Підняв голу ліву руку, щоби торкнутися моєї щоки, волосся, потилисі. Фанні. Я відчула, що тієї миті він же й помер. А ще приплив, коли він пальцями намацав нейрошунт, світлобілий приплив, коли все, що було чи буде Джоном Кітсом, вірвалося в петлю шрена, майже, майже як оргазм, коли він був у мені двома ночами раніше. Приплив тремор і раптове тепло із подальшим затишем, з відлунням відповідних відчуттів. Я опустила його на підлогу і дозволила причетникам забрати тіло, щоб вони показали його юрбі, представникам влади і тим, хто чекав на інформацію. Я дозволила їм забрати себе. Два тижні я провалялася в реабілітаційних яслах при храмі Ктиря. Опіки загоїлися, срами усунули чужорідний метал вийняли, шкіру трансплантували, м'язи відростили, нерви відновили. Але мені все ще болить. Усім стало байдуже до мене, крім священнослужителів ктиряв. Технокорд пересвідчився, що Джонні мертвий, що його особистість ніде не проявлялася, що кібрид був мертвий. Органи влади взяли з мене заяву, анулювали ліцензію та замили всі інші сліди, як могли. Преса мережі розповіла про битву між бандами з дна вулика Утиль, що спалахнула в торгово-розважальному центрі «Анфілади», в якій загинуло чимало злочинців та невинних очевидців. Органи охорони правопорядку все взяли під контроль. За тиждень до з'їздки про те, що гегемонія дозволила політ Ігдрасіля з причанами на Гіперіон у зони бойових дій. Я скористалася храмовим телепортом, щоб дістатися «Ренесанс-Вектора», де цілу годину просиділа в архіві. Документи були запечатані в герметичній упаковці, так що доторкнутися до них не пощастило. Почерк належав Джоні. Я вже його бачила раніше. Пергамент по жовтів кришився від часу. Збереглося два уривки. У першому йшлося. День проминув, а з ним і всі його розкоші, м'яке тремтіння рук, ще м'якші перса, слів притишеність, і шепт, і очі з небом схожі, і стан довершений, що схвилюванням лів. Зів'яла квітка брось, що стільки втіх таїла. Де ж та краса тепер? Немає і не шукай. Пішла від рук моїх, пожовкла, відлетіла, Пропала й тиха річ, тепло, горіння, рай. Все зникло, з вечором сховалося в смеркання, Коли святковий день або святкова ніч Пахущим пологом закритого кохання Згущає сутінки для потаємних стріч. Мені ж дарує сон за те, Що я канони йому весь день читав, За пісмі і поклони. Примітка. Джон Кітс. Сонет. Переклад Василя Мисика. Найпевніший сонет, присвячений поетом, який вже знав про свою невиліковну хворобу Фанні Брон. За життя поета не публікувався. У другому фрагменті по грубілому паперу літав розмашистий почерк, ніби слова були записані в нотатнику поквапно. Оця рука жива і гаряча, здатна до тиску дужого, якби схолола в безмовності могили крижані. Вижалася б щодня тобі й проймала тебе морозом у ночі. І ти, брату, всю серця кров дала, щоб знов червоне у мене в жилах потекло життя. І заспокоїлось твоє сумління, дивися ж, ось вона, я простягаю її до тебе. Примітка. Джон Кітс. До Фанні Брун. Переклад Василя Мисика. 1968. За життя поета не опублікований фрагмент поезії. Раніше критики та дослідники творчості вважали його адресованим Фані Брун. Пізніше називають уривком незавершеної поеми «Каптур із дзвіночками». Я вагітна. Гадаю, Джоні про це знав, але не впевнена. Я вагітна аж двічі. Перший раз дитиною Джуні, а вдруге – пам'ятю петлі Шрена. Не знаю, чи вони якось пов'язані між собою. До народження дитини ще багато місяців, а до зустрічі із Ктерем – лише кілька днів. Але я згадую ті хвилини, які збігли між миттю, коли в мене забрали понівечене тіло Джоні, щоби показати його натовпу, та моментом, коли мене відвезли в лазарет. У темряві навколо стояли сотні священиків, причетників, екзорцистів, служок та вірян. І всі вони, як один у червоному присмерку під статую ктеря, що безугаво крутилася, зачали речитатив, і їхні голоси відлунювали під готичними склепіннями. І наспівували вони про щось на кшталт «Благословенна будь, благословенна будь, мати нашого спасіння, благословенна будь, оруду нашої спокути, благословенна будь, невіста нашого світу, благословенна будь». Я вся в ранах, у мене був шок. Тоді я нічого не второпала. Не розумію цього я і зараз. Але я знаю, що коли настане час і прийде тир, ми з Жоні зустрінемо його разом. Давно опустилася ніч. Гондола канадки піднімалася між зорями і льодом. Усе товариство сиділо тихо, так що чути було, як порипує кабель. Трохи згодом лінарготь заявив в бронламії. То в тебе теж, Христоформа? Ламія поглянула на священника. До жінки нахилися полковник Касат. Гадайте, Гет Мастін і був тим храмовником, із яким спілкувався Джоні. Можливо, я так і не дізналася цього. Це ви вбили Мастіна? Навіть не змигнувши, спитав військовик. Ні. Мартін Селен потягнувся і позіхнув. У нас ще кілька годин до світанку, промовив він. У когось є в планах поспати. Кивнуло декілька голів. Я залишуся на чатах, сказав Федман Касад. «Я вам складу кампанію», – відгукнувся консул. «А я вам підігрію каву», – заявила Бронламія. Поки решта спала, а немовля Рахіль тихо кувікала в сні, інші троє сиділи біля вікон та дивилися на холодні й далекі зірки, що яріли у високогірній ночі.